nga ebu hureri radiallahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Allahu i lertësuar thotë, Unë jam ashtu si që më para përfetyronë në robim. Jam me të kur më përkujton. Nëse më kujton në vete, edhe unë e kujtojnë në vete. Nëse më kujton në tubime, unë e kujtojnë në tubime edhe më të mira. Nëse më afrohet një pëllëmb, i afrohem një kra. Nëse më afrohet një kra, i afrohem një pashë. Dhe nëse më afrohet me eci, i afrohem me shpejtësi. Transmeton Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu dhe Ibn Majah. Këto hadithe mund të shohen nga jamiambret.com.